Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri washrah li <Sessizlik> sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam yanfa' inna anta al-'alim al-hakim. Fena heç bir qabaq onu deyim ki, yəni halallıq verin ki, keçən dəst gələmədim. Çünki həqiqətən Bizi əminə mansırdır, mümkan varsa öyrətmək lazımdır, nə qədər ki öyrənən var. Çünki İbrahim Ruhayli bir ara fitnə baş vermişdir mədnədə, onun da tələbələrindən e, sayları azalmışdır, bir neçə məsələ fitnə yaramışdır. Amma 2-3 e, nəfər də otursa, belə o şəx gəlib dərsini keçirdi. Həlp 9-10 rəhmana deyildi ki, Hətta de, sən bir nəfər də belə ə, Elm tələb edirsə, hətta ona da vaxt narar Yəni, elm ona görə haqqdır Ona görə haqqı zahlə edin Kesəm də bir az Problem üçün bu sunqatıdan get çıxa bildim Yaxşı bu, Bugün biz Allahın izlə 4-cü hədissəyik Və 4-cü hədissə Ablə bir məhsul hədissidir ki, buyurur ki Qal Həddətənə Rasulullahi Sallallahu aleyhi və salləm Və huvə s-saduhu l-məstuq يجمع خللق في بطن أمه أاربعين يوم نُطفة ثم يكون علىجة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرس الله ثم يُرس الله إليه الملك ثم يُرس الله إليه الملك فينخ فيه ال الروحة فؤمر بأرب كلمات بكث بزجه وعمله وأجله وشقي أو سعديد هو الذي لا اله الا غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون ما يكون بينه وبين الا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه بها الا ذراء feyesbiqu alayhi alkitabu fiy'amalu bi'amal hə, ahli aljanna fiyadkhulaha rawal buxar ve muslim bu hadis abulayl ibn mahsudun hadisidir buyurur ki peygamber sallallahu aleyhi bize danışdı ve o deyir e, dediklərində sadiq və dedikləri təsdiq olunmuş yəni sidqliyi təsdiq olunmuş yəni bir insan idi xəbər verdi ki həqiqətən sizdən biriniz ana bətnində 40 gün ərzində nütfə formasına qalır <gülüyor> Yəni əgər o bir qadın bir kişi ilə öz halalı ilə yaxınlıq elənsə, görə onun rəhiminə əgər nütfə düşürsə, 40 gün müddətində o nütfə halında qalır. Ə, sonra deyir 40 gündən sonra, yəni o müddətdən də sonra o deyir qan laxtalarına çönür. Yəni 40 günün sonra başdır qan laxtalara çönməyə. Sonra deyir ondan da sonra 40 gün sonra, yəni o miqdardan sonra o deyir artıq ət parçalarına başçı dönməyə. Və sonra deyir, Allah onlara mələyə göndərir və ona ruh üfləyir və ona dörd sözün yazmağını əmr eləyir. Onun ruhusunu, əməlini, əcəlini, o bədbəxt və ya xoşbəxt olduğunu. Sonra, sonra Pənisən buyuruyor ki, And olsun Allahdan başqa ibadə layiq olan məbud yoxdur. O, həyətən də sizdən biriniz e, cənnət əhlini əməlini edirsiniz Hətta sizinlə deyir, e, cənnət arasında bir zira, bir ziradə, yəni bir dirsək məsafə qaldığı qədər, yəni cənnət əhlinin əməlinin, hətta onunla cənnət arasında bir dirsək qaldıqda vədir onun yazısı onu qabaqlayır, yəni onu keçir, o deyir, cəhənnəm əhlinin əməlinidir və o cəhənnəmə daxil olur. Və deyir, sizdən birini cəhənnəm əhlinin əməlinidir, hətta onunla cəhənnəm arasında bir dirsək qaldıq halda və onun yazsını qabaqlayır və o e, cənnət əhlinin əməlini edib cənnətə daxil olur. Bu hədis Buxarə ömsünə varətmişdir. Həqiqətən də bu hədis məna ehtibarı ilə həqiqətən də çox, yəni necə deyirlər, geniş mənalı hədisdir. Hansı ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 1400 il bundan əvvəl, yəni, o vaxtı heç bir aparaturan olmadığı vaxtdır. Uzi, muzi, nə bilmə, heç tibbin inkişaf edə bir vaxtlarda, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, o nütfənin ana bətində necə rol oynadığını, hansı anılardan keçini xəbəlir. Bu, həqiqətən də o dövr üçün çox qeybi məsələ idi və bu baxımdan da Adlıvin Məsud hədsin qabağında buyuruyor ki, Əs-Saliqül Məsudur. Yəni, o dedikləri sidri idi. Yəni, bunun o vaxtı təsəvvürən ki, tib yox, heç bir tibdə irələş yox, heç bir aparatur, heç bir şey yox və bildim bir birə durursan elə deyir ki, e, bilirsən mi insanın tüfəsi ana rəhminə düşəndə buna çönç söyələ biləsinür. Şəhk yoxdur. Elincə və kim münəşət o dövrdə? onlar biraz biləs gülməli lağlağı kimlə gəlir? İstezad eləyə bilərdilər. Ancaq İbn Məhsud radhiyallahu hikmətinə baxın ki, danışığından əvvəl, yəni peyğəmbər sallallahu sözlərində sadiq, yəni yalancı olmadığını xəbər verir və onun dediklərini də Allah subhanahu tərəfdən təsdiqlənmiş olduğunu. Yəni, onda da elə nə idi? Kitab, kitab idi, Allahın kitabı idi. Yəni, Peyğəmbə səv dediklərini ə, kitab özə təsdiqlə idi. Və ona gedir, Ablın Məsud bu üsuldan istifadə edir ki, hətta qulaq asan, yəni, Ablın Məsudun Peyğəmbənin hədisi danışan vaxtı Bu hədisi eşidən deməksin ki, yox haşı onu Peyğəmər haradan bilə bilərdi o vaxtı. Yəni, təsəkkü mətnə baxın. Və bu nəhvəzindən xəbər verir ki, o sadiq və məhsul idi. Yəni, dediklərində sadiq və dedikləri isə təsdiq olunmuş idi. Yəni, Allah sp. təvdən təsdiq olunmuş idi. Sonra isə abləri məhsul öz hədisinə başlayır. Və deyir, həqiqətən də sizdən biriniz ana bətrində onun yığılmağı 40 gün ərzin nütfə formasını olur. Bu hədis ümumiyyətlə bir neçə yəni, formada rivayət olunub. Hansı ki, e, burada da müəllif onun bir neçəsini gətirib ki, e, hansı ki, deyil ki, başqa-başqa başqa rivayətlə də gətirib ki, yəni Peyğəmbər Sal-Sələm ki, əgər bir kişi bir qadını ilə yaxınlıq eləyərsə bu onun elə bir mənisi ana rəhəminə düşərsə, O mənidir orada 40 gün əzə bütün damallardan, ə, sonra ə, bütün əzalardan, zattan keçər. Hətta 40 gün formasını o, mudva halında, yəni ə, nüt, nütfə, halında, nütfə halında olar. Yəni bu hədisin başqa-başqa rivayətlərində açıq-açıq həmən hissələrə gəlib. Həmçində başqa rivayətlərdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabədən soruşur ki, Sən, e, nədir, uşağın varmı? Evlənmirsən, bələ evlənmişəm. Bir uşağın olacaq, dirək olacaq, dirək hansı nə olacaq? Deyir ki, qız olar, ya oğlan olar. Deyir ki, bəsdir, kimi oxşayacaq? Deyir ki, nə bilmək, ya atasını, ya, ya da, da anasını oxşar. Onda peynəsəm ona deyir ki, e, həyətəndə belənci demə, bu cür demə. Çünki nütfə həqiqətəndə ana bətinə düşəndə, o, deyir, artıq orada e, 40 gün qaldığı müddətdə Allah subhanıqla e, onun bütün Adəmdən aşağı olan, bütün nəsəbində bir onda tərpəyi şeyləyər. Yəni, bir növ ki, elə bir həmən o məni e, 40 gün ərzində onun bütün ana rəhmində bütün sinir-sinir, damar-damar hissəsə gəzər, yəni hansını daha çox üstün, e, daha güclü olarsa, həmən o ona da bənzətmə, ona da ona da oxuşayır. Aydın, yəni o belə deyilmir ki, bu anasını oxuşayır, bu atasını oxuşayır. Çünki bəli, çox vaxt anasını oxuşayır, amma hərdən də görsən ki, heç də oxuşamır. Hərdən gözləməcəndir ki, bu uşaq nə anası ağdı, atası ağdı, uşaq qara baladır. Biləz həqiqdən eləngçi halları olur və o vaxtı şübhəli eləmək lazımdır. Çünki Peynəlisələm vaxtında da e, bir dənə bədəvi gəlidir, ya Resulallah, bəs mənim e, yoldaşım qara uşaqdır o. Peynəlisələm artıq başaq üçün ki, bu, öz yoldaşının izinadı itqam edir və deyir ki, bilir ki, bu, bədəvidir. Yəni, Prensam o otursun ona başa salsın ki bu nütfə belə fırlanır orada 40 gün burada qalır 40 gün orada qalır. Belə bu bədəvi üç nəqdəndə uzun söhbətdir. Yəni ona çatan da deyil. Prensam onda deyir sənin dəvələrin var, bir bələ var. Dir bəsdir sənin dəvələrin nərəyində dedi, şu fuon-fuon rənglələdir. Dir bəs onlara müxalif olan rənglər var, deyir həqiqət. Bəs ona təhr olub, bir sürünün içində də dillə-ləhu nəzəhul damarına çəkibdə, deyir elə sənin yoldaşında Yəni, o nütfə ki, düşür ana rəhminə, o deyir, Adəmdən özünə qədər bütün nəsəbə, nəsəbi təhifədir. Hansında üstün gələsə nütfə də həmən ona oxuşur və oxşamaq da, yəni, bu cür halda, yəni, baş verir. Və şey yoxdur ki, Peyğəmbər Sələm üslublarından edir ki, yəni, Peyğəmbər Sələm hər ənin öz üslubunduğu ilə qanışmağa bacarıqdır. Bugün, məsələn, bizim dəvətdə e, deyədim, mənfi e, Biz adə əslində fərq qoya bilmirik. Balacadır, böyükdür, savaddır, savadsızdır, nə bilim, kəndçidir, şəhərlidir, ailəsi bu. Biz ona fərq qoya bilmirik. Bu da bizim dəvətdə nöqsanımızdır. Xüsusən, atanamızla, böyüklərimizlə hidayətə gəlməməsinin yol Əsas səbəblərdir bu, ki, biz də yəni, nüzün yəni, üsulda onları dəvət elə bilmirik. Çünki baxın, görün ki, bir gün Peygamber səməyəkdir ki, bir bədəvi, Gəli görür bunların nəsa danışır, deyir ki, nə dendən eləyirsən? Yəni, Donqul Bizim dindən deyəndə ki, nə Donqul dansınız? Yəni Penzam deyir ki, bunun danışı axdı bu cürdür də və deyir ki, e, sən şahidət verirsən deyir ki, mən Allah Allahdan başqa ibadət layiq olan məbuddə yoxdur. Deyir, bəli. Deyir, verirsən ki, mən də onun qulu versəm. Deyir, bəli, deyir, biz də onun ətrafında deyir donquldana. Yəni o nə tərz uslubdadsa, onu da o slında, yəni, başa salır. Bu həqiqətən də hikmətdir. Amma ki, biz məsələn bu İmirəm bəlkə də dəvət eləməyi bazarırıq. Onu mən deyənməyərəm ki, çünki hərək öz ə, səviyyəsində özü bir dəvətçidir. Amma hikmətsizlikli o qaydalara biz riayət edə bilmirik. Yəni hansın hikmətli olmaq, səbirli olmaq, bunu necə? Çünki ə, insanlar ayrı-ayrıdır. Baxın görün Peyğəmbər sallalləm bir nəfər, üç nəfər eyni sualı verir. Hansı əməl yaxşıdır? Bir nədir Allah yolunda cihad? Bir nədir bir valideynə ya yaxşılıq? Bir nədir ki əs-salat vaqta? Eyni sual. Baxın görə, amma niyə görə? Siz görsən baxın ki, bəli bunda bu şey nöqsandır. Bunun üçün daha yaxşısı budur. Bunda bu şey nöqsandır. bundan bu üçün daha yaxşı. Bunda filan şeydir. Bu, bu üçün daha yaxşı. Əgər bir insan zahiri məsəl əməlləri asili idi, fasil idi, namazı vaxtında dura bilmir. Ondan sonra Bu adam, e, necə deyərlər, musiqin təhkələrinin başqa-başqa asilə yol verir, özü yürəyin istəyən kimi. Bu adam gəlib səni üzbələ, bu adam cihadan nazirət, deməlisən ki, onun başı xarabdır. Həqiqətən, ağa, məntiqlə götürsək, insanın zahirinə baxıb biz qiymət verilmək. Yəni, bu adam özü, öz nədə onadır, Allahın öz arasında olan əməllərdə xəyanətkardır, e, ibadəti yerinə düzün yetirə bilmir. Yəni, asilə daha çox bu biqanə yanaşır onlara Bu adam yaxşı ölümlə nətər qarşılaşacaq? Bax, baxıb getdi yerə ölüm məxə, aydındır? Ona yerdə hər şeyin öz qaydası, öz hükməti var ki, yenə yəni bizim də bu gün mənvi cəhdlərimizdən, yəni belə odur ki, biz dəvət həmin bu qaydalar həyat ilə bilmirik. Və peyğəmbər sən buyurdu ki, həqiqətən də sizdən biniz ana bətnində Yəni 40 gün formasında, 40 gün ərzində o nütfa formasında qalır. Yəni ora ki məni daxil olur, o məni 40 gün formasında, 40 gün ərzində nütfa formasına qalır. Am bəzi tibb alimləri isbat edir ki, əgər onun ana bətində əgər 35 günə deyir tərpənirsə, 35 günə tərpənirsə, səhv 35 günə tərpənirsə, onda deyir 7 ayda o dünyaya gəlir həmin uşaq. Əyədil 45 gün ərzində ilk forması tərbənirsə uşağın, yəni yığılıb tərbənirsə. Budır artıq onda 9-cu ayda, yəni dünyaya gəl həmən şə. Aydın bu nə müasir tibb isbat edir və heç bir halda yəni şəriətlə bir ziddiyyət yoxdur. Əgər e, şəriətlə ziddiyyət yoxsa, yəni bir, yəni tibbin araşdırması heç bir, yəni müayinə yoxdur. Və pey Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, deməli 40 gün ərzində o nütfə formasında qalır. Yəni diliyimiz kimi o ıı, ana bətində qalır və 40 gün ərzində formasına qalır və 40 gündən sonra artıq o qan laxtalarına çönür. Yəni, artıq ana rəhmində qalır. Yəni, o 40 gün ərzində möhkəm formalaşandan sonra tədricən bahşirin eləməyə, o qan laxtalarına çönməyə. Həmən onun nütfə bahşirin qan laxtasını çönməyə və 40 gün ərzində bu, bu qan laxtalarının formasını əmələ gətirir. Yəni, qatı formalan əmələ gətirir. Qücbəzi rivayətdə də g Artıq onu mələklər deyir, o 40 gün qanlı axtasına çönəndən sonra, onun deyir, sonra 40 gündən sonra mələklər gəlidir orada, həmən o 40 gündən sonra ət parçasına çönmür, hədsin üçüncəsində gəlir, deyir, o ət parçasından çönəndə deyir, bəzi rivaytədə gəlir ki, onu mələklər gəlir, o ətdən başına burun qulaq forması düzəltməyə. Çünki Allah subhanıq bəzi rivaytə gəlir ki, Allah sonra mələkləri göndərir və onun bətində həmən uşağın formasın düzəldir. O formada düzəldənlər dedir ki, yəni mələklərdir. Ona görə biz hədislərdə niyə görə gəlib ki, insanın xilqətindən isteyəcə eləmək olmaz. Çünki məxlulqa isteyəcə eləmək kime aiddir? Birbaşa yönül xalqə, aidindir. Ona görə müasir alimlər əgər insanın E, ə zid, burnu, gözü, qulağına nə isə varsa, yəni bunun e, müasir əməliyyatlarla düzəlməsinə heç bir, yəni qadağan qoymırlar. Əgər ki xilqətə ziddsə, yəni xilqətə zidd nə deməkdir? Əlbəni dünyaya gəlib məsələn barmağında 5-nə yox 6-nə barmaq var. Və ya qulağında bir tərəf başı qulaq bitişib. Məsələn və ya də ki burun forması e, xilqətə zidd bir formada aydındır. Yəni bu e, bunu düzəltmə plastik cərrahiyyə yolu ilə Bu Allahın dəyişdirib xalq etdini dəyişmək deyil. Nəgə? Çünki bu əslən xilqətə zidddir. Bəzi alimlər də onu qadağan görə düşündücə elə o o cür necə yarançı, o cürdə onun forması aydındır. Hər bir halda müasir alimlər bunu araşdırıblar və onun ıı, xilqətə zid formasını, yəni xilqətə uyğun düzəltməklə heç bir, yəni qadağan yoxdur. Və sonra peyğəmbər səsən buyurdu ki, "Və 40 gündən də sonra, yəni mudqadan sonra, qan laxtasından sonra 40 sonra o Yəni ət parçəsindən sönür. Və dediyimiz kimi də mələyə də Allah Subhanahu möntə Allah mələyə göndərir. Nəcis bəzi rivayətlərdə gəlir. Mələyə başa mənim bu ət parçasına onun üçün qulaq, burun, göz, ayaq, əl bu orqanları baş ilə onun üçün düzəltməyə və sonra bu 120 gün bitəndən sonra Allah Subhanahu ona mələyə göndərir. Mələyə göndərir və mələyə ona, yəni ruh üfləyir, ruh üfləyir və bəzi rivayətlərdə ruh yazılardan sonra gəlir yazlardan sonra gəlib hər bir halda yəni 120 gün ərzində bu da təxminən 4 ay elik ona ruh filanir və bu baxımdan da Əhməd ibn Həmbəl 120 gündən sonra yəni uşaq salmağın düz balilərin bu çoxu bunu qadan görür. Hətta Əhməd ibn Həmbəl isə 120 gündən sonra uşaq əgər düşərsə, onu cənazə qılmağın görür. Niyə görə? Çünki artıq o deyir ona ruh filanir. Və bu qayda əsasən də, necə müəllif qeyd edilir burada, yəni bəzi alimlər ruh üflənməmişdən qabaq uşaq salmağı caiz görürlər, amma bu da zəif, rə zəif rəydir. Yəni belə bir sər rə sərəflərdə rəy var, amma bu zəif rəydir. Çünki Hüseymir Rahman Allah, İmbazın və başqa müasir alimlərin bu bari çox şiddətli yəni, fətvaları var. Şiddətli fətvalar var ki, yəni heç bir üzülü səbəb olmadan əsusun, baxa bilmir, kasıbzat, bunlar səbəb salimlər. Yəni, səhv salə belə ki, ə, konkret olaraq, əgər o qadın ə, ölümlə qarşılaşırsa bu hallarda, hətta semin rəhmallan rəyinə görə, əgər deyil, ikisindən biri sağ qalmaq ehtimalı varsa, onda deyilmi ki, uşağı öldürün, anasını anası öldürün, uşağı qalsın, çünki Hüsemin rəhmallan deyil ki, şəriyyətdə belə bir qayda yoxdur, kiməsə görə kim ölümə ən yəni, o vaxtı həkim bazarlığını eləyir, hansı qalır, qalır bu sağ qalır, qalır, qalır. Bu da o Semir rəyidir. Yəni hər bir halda, yəni 4 ay əvvəl və təki sonra, yəni uşaqsan ümumiyyətlə şəriətdə, yəni çox böyük, yəni günahlara, yəni insana aparıb sürüşürük. Yəni düzgündür. O cür əməliyyat eləmək, yəni düzgündür. Və sonra peyğəmbərəsənsə buyurur ki Allah xətanı bu 4 ayından sonra, yəni 40 günündən ət partəsən dönəndən sonra Allah subəndan ona mələk göndərir və bu da mələklərinin funksiyalarının, rollarından, əməllərindən biridir. Yəni, hər bir mələkən dediyimiz kimi, özün, özünə xas olan əməli var. Necə ki, cihadda kömək edən mələklər, e, yağış mələyi, ilbrın mələyi və yaxud da ki, ölüm mələyi və bu mələyin də e, ə, əməli, feyli nədir? O, Allah subəndan əmri ilə gəlir həmən ana bəhdində, həmən, E, uşağa ruh üfləyir. Ona ruhun üfləyir və sonra isə Allah sonuna ona dörd dənə şeyin yazmağını əmr eləyir, eləyir ona. Birinci, necə hədstə gəldiyi kimi, onun ruhsidir. Yəni, ruhsidir. Yəni, bu uşaq dünyada e, onun işi, gücü, Rusi bol olacaq, yoxsa az olacaq, o kəsiblardan olacaq, yoxsa varlılardan olacaq. Həl bir halda, yəni, kəsib hevsiləməməlidir ki, üçün Allah sonuna bunu kəsib yaradıb, növçün filan kəsib varlığı yaradıb, yəqin ki, Allah təhələ məni ondan pis az istəyir ki, mənə belə yarab, ona belə... Xeyr, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı sınaqdır. Yəni, heç vaxtı qul ölçməli deyil ki, belə baxanda bütün kafirlərin əksəriyyəti müsəlmanlardan yaxşı yaşayır. Məcələ o, deməkdir ki, kafirlər Allah yəni, müsəlmanların üstündür xeyr. Sadəcə ailər neçə ki, göstərir onu ki, Allah sonuna da onları o cür huzulərin, bərəkətlərin bol verici ki və onlar qiyamət günü heç bir onların çıxış yolları qalmasın. Yəni onlar onların asilləri çox alır, onların fəsadları çox alır, hansı ki bu onların fəsadların nəticəsində ki misalmanları da onlar əziyyət verirlər. Hər bir halda onların Allah sonuna da onların o verdikləri o demək ki Allah sonuna onların misalmanlardan, yəni üstün bayrındır, çünki bəziləri bunu qarışdırır. Həmçinin kəsiblar da bu bax Necə ki, sahabələrin dövründə kəsib sahabələr gəldir, ya Resulallah, bəs varlılardır artıq bizi e, zəkat verməklə, sədəqə verməklə sahablarda bizi örtüb keçirlər. Bəs bizədir elə bir şey öyrət ki, biz də biz, biz onlara çıraqıq. Və Fəlin İslam deyir ki, hər namazdan sonra 33-də və subhanallah əlhəmdə Allah deyin və bu sinçindir ondan daha xeyli olar. Və bir müddət keçir, həmən kəsiblar gəldir, ya Resulallah, bu varlılar bunları da öyrəndilər. Yəni, biz bunların o əməli eləməklə, onlarla bərabərləşmək istəyirdik. Onlar sədəqə verilməklə, yəni ki, bunlar da bizdən öyrəndirər. Yəni, demək olar ki, yenə biz onlardan aşağı qaldıq əməldə. Və fəhəni səhəm deyir ki, zəlkə fadullah yotehimən O Allahın fəzilətidir, Allah səbətə Allah kimi istəyirəndədir. Yəni, rozi verməkdə Allahın fəzilətidir. Və həmsin də eyni zamanda da bu özdə bir sınaqdır. Yəni bir insanın ruhunun bu olması, bilin az olması bu üzrə həqiqətən çox sinadır. Çünki ne deyək ki, e, Abdurrahman Əl-Məsədi öz təfsirində gözəl bir rivayet gətirir. Bu düz orada qeyd eləmir. Deyir e, Allah Subhanahu hər bir qulun, hər bir qulun öz e, necə deyirlər özünə uyğun olaraq onun ruhunun bərəkətinin barın dövlətini verir. Yəni elə insan var ki, necə hədisdə qeyd edilir, ki, elə insanlar var ki, onların imanı yalnız o var dövlətlə qalar. Yəni nə vaxt ki onun var dövləti itərsə, o asilinin fəcilərin dinini tərk edib gedər. Həmçinin deyir ki, kasıblar. Elə kasıblar da var ki, ki, onun imanı yalnız və yalnız onun bu kasıpsız olduğu hallarla qalar. Onun əlinə bir var dövlət gəlsə, onun da dini imanı gedər. On. Aydındır? Ona görə bu rüzulərin verilməsində, yəni bölüksdürülməsində demək olmaz ki, ədalətsizlik olub, birinə az verilib, birinə çox verilib. Bu, hər bir halda Allah Əsməndən sınağıdır. Çünki çox verilən, e, çox soruqsal az verilən, az soruqsal olur ancaq. Hətta unutmaq lazımdır ki, yəni, varlılar kəsiblardan 500 min sonra gəni cənədə dağırılacaqlar. Çünki onların bir var kəsimi imtihan edilə nəyin var? Bir dənə qabısı, bir dənə var bir dənə köyn bir dənə heyvər, nə bilim bir dənə onu, bir dənə bunu, vallan imtihan edirlər. 10 dənə şalvar, 10 dənə qaba, 10 dənə maşın, 10 dənə, 10 dənə. Bu. bu hamısı nədir? Hamsı sorğu-sualdır. Yəni elə isə eləməyin ki, bəs o xeyr, ədalətsizlik deyil. kasıb bu dünyada, yəni ibadətin yəni sürünə-sürünə əziyyət çəkə-çəkə, yəni o necə deyirlər, o rusçunu qazanıb onun müqabilində isə Allah Subhanahu onları cənnətə vağladan daha tez, yəni daxil edəcək. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, və ikincisi də onun əməli. Və həmçinin ruzu balasını onu demək lazımdır ki, necə ki Peyğəmbər (s.ə.s) buyurduğu kimi, yəni insanın əcəli bitməz, hətta onun soncu ruzusu verilməyənə qədər. Yəni əgər Allah sənə dərgahında əgər onun rusu bitdi isə, axı o nədir? Əcəli çatıb, aydındır? Və ikinci isə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, Allahu Təala mələyə onun əməli əməl, yəni salihlərdən olacaq, facillərdən olacaq, nədən olacaq? Yəni bu əməli yazılır onun, onun üçün, həmin uşaq üçün. Yəni onun dünyada onun əməli e, cənnət əhlinin əməlindəndir, yoxsa cəhnnəm əhlinin əməlindəndir? Yoxsa bu uşaq salihlərdən olacaq, yoxsa bu uşaq deyirlər facillərdən olacaq? Və üçüncü isə onun əcəli. Əcəli, e, yəni bu insan bu dünyada nə qədər yaşayacaq? Bəzən ki, bəzi cahillər də belə meydana gəlir, ki, Ha, bu caban uşaq idi, 19-20 yaşı var idi. Ölmək lazım idi, kənddə o, dedik, 115 yaşında kişilər var, o, onlar övdür. Bu, caban uşaq idi, belə idi, bu, həqiqdən də bizdə Azərbaycanda baş verən hallardır, yani, özümüz də bunu çox işləymiş. Yəni, bu cür şeylər rast gəli, bir filan ki, caban oğlan idi, onun nə yaşamışdı ki, Allah talı onu apardı, o boyu da deyir, aqsaqqal var, anasını, atasını, nə bilim, qızına, oğluna əziyyət verir, onun ya öldürmür, Allah s.ə.v. bu, şəkildir. Bu, əcəlin verilməsi sənin, mənim əlimdir. Bu, Allah subhanətə alanın, yəni, əmri ilədir. Və həmçində Peyğəmbər səsən bir hədisə buyurub ki, mənimdir ümmətim əzəli 60-70 il arasında edildi. Yəni, bizdən əvvəlki ümmətlərə baxsaq, əgər Görək ki, onların ömürləri nə qədərdir? 500 il, 1000 il, 700 il, 600 il aydındır. Ancaq Peyğəmbərsə, ümmətinin əzəli isə 60-70. Yəni, qalibən çox vaxtı ömür bu qədər olur. Bəli, bundan da 70-dən çox da ola bilər. Amma orta ömür müsəlmanları nədir? 60-70 arasıdır. Ancaq buna baxmayaraq, Allah subhantala bizim üçün savabı neynədir? Birdən ona ondan 700-ə qədər elədir. Yəni, bir vaçı insan ə 700 il yaşayıb 700 dəfə həcc edib, düzdür? Təsəvvür Və ya 700 dəfə umra edib, da ki 700 il ibadat edib, və ya da 700 il, il, il oruç tutub, amma hamısı nədir? Günə gündür. Bir dənə də sənin sən, bir əməlin olundu. Əgər sən 1 ildə tutan ki 30 bir də Şəvvalın 6 gününü tutsan, sənə nə yazılır? 360 gün oruc. Aydındır. Və ya da ki, sən bir dənə qədir gecəsini tutsan, o da əziyyətli deyir. Onun 10 gündə axtarmaq lazımdır. 83 il. Görünə deməkdir. Yəni, 1000 ay, 1000 ay. Gəltə, 83 bir dənə qədər eləyir. Yəni, əgər sən 10 il qədir gecəsini tutsan, 830 il eləyir. 20 il tutsan, 1700-1600 il. Yəni, onların ömürləndə 2-də hizə aydındır. Həni üçün başqa əməllər. Yəni, sən bir dənə ayı oxuyursan, bir dənə ayı 10 dənə sahabdır. Yəni, 10 gün nəmir, 5 gün nəmir Quranı xətmələsən, 600 neçə min sahabdır. Yəni, baxmayın ki, ömür qısadır, amma Allah olan bu ümməti olan, yəni, rəhmətinə baxın ki, Allah s.ə. bu ümmətin yəni, sahablarını 700-ə qədər inir, 700-ə qədər artırır. Və sonra isə Peyğəmbər salsan, buyuruyor ki, və 4 də o uşaq bədbəxt yoxsa ki, xoşbəxt olacaq. Yəni o bu uşaq bu dünyada, yəni onun yaşayışı, ailə durumu, bu yetim olacaq çətinliklə böyüyəcək, yoxsa bu insan e, xoşbəxtliklə, nağzəmlətin içində böyüyəcək, əlini ağdan qariya vurmayacaq, atası alacaq, verəcək, bu sürəcə və vesaire. Hamısı nədir? Bu uşağın dörd aylığında olan, yəni mələğin yazdıqlarıdır ki, bu 4 dənə əməl necə deyirlər, mələğin əmri ilə yazılır və bəzi Allah sonun ömrü ilə, yəni mələy yazır. Və e, bəzi rivayətlərdə ki, bu yazları mələk o uşağın e, alınına yazır. Yəni iki gözün ortasına. Yəni təsəvvür elən ki, alın tərəfə düşür. Çünki e, hədisə beyinə eynəyi. Yəni iki gözün arasına bu da yəni təxminən yəni alınına düşür. Və sonra peyğəmbər salsa bunu buyurdundan sonra bildirir ki, həqiqətən də Allahdan başqa, yəni ibarətləqlə məbud yoxdur, yəni an diçir ona və buyurur ki, sizdən biriniz cənnət əhlin əməlindən edir. Yəni, bir insan baxırsan ki, zahirən namaz qılır, oruç tutur, e, nə bilim, e, cihad elir, sədəqə verir, zəkat verir, başqa iş şey, əməllər elir və zahirən insanları eləyir ki, bu insan nədir? Bu insan cənnət əhlindəndir və elənci də hökum verirlər buna. Və de, anca de, bilmirlər ki, onun qədərində ona başqa şey yazılıb. Və o, de, o qədər əmər edir ki, hətta onunla e, cənnət arasında bir deyirsə qalanda artıq de, onun kitabında yazılan üzə çıxır. Və o insan artıq nə olur? Mürtəq kafir kimi ölür. Hansı ki, bu günlərdə də onun nə qədər hadisələri var. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v bu cür anlardan qorumaqdan ötəri həmmişə neynəyədir? Deyədir ki, ya müqalibəl qulub, səbbit qalibələ dinib. Yedir, ya ey, qəlbəri çöndürən qəlbim nə ilə özündə yani sabit elə. Bu şəkil ki, Allah Subhanahu əmri ki, insan gecə mömin yatırsa, səhər kafidir və ata gecə kafidir, səhər durur və həmçində bu onu göstərir ki, insan öz əməlinə görə, yəni arxayin olmasın. Əşi mən təvhidə andığım, inşallah mənə ölüm yoxdur və ata mən azməyəcəm, belə eləyəcəm. Asillərə yol vəşi bizə problem deyil, bizə sadə cihadı təsdiqləyirik, başqa problem yoxdur. Biz təvhidə əliy beləy Başqa yodur ki, gözümüzün qabağında o uşaqların neyi nazır. Bu gün zahiri əməlləri var idi. sabah o əqidə, o mənəcə, o yola düşdü, zahiri əməlləri itdi. Niçli tək elədi, camı namazını tək elədi. Sonra bir az keçir şeytan deyir ki, bura darul kufidir. Namazı birləşədə bilərsən, onu da qəbul eləyir. Sonra beş gedir, əşi problem deyil, beşində bir qımıl olur. Onu deyir, soyudur əşi, bu da heçsə məcbur şey deyil, o niyyət eləməsən də olar. olsun təvfiq. Bu da nədir? Murucəliydi. Həyətləndə, bu cür onların əməli axır-ağra axır, axır, axır, axır aparıb axır apar, çıxarı, Məcəlidir. murci əqidəsinə. Yəni, əslən, onların iddiamı ilə elə əhl sözü kimə elə onların özünə. Çünki onlar deyirlər ki, e, bunlar murciədir, çünki namaz qılmayana kafir demirlər. Amma əməlləri oturub adilliklə, adilliklə tərəzdə araşırsa, görəyir ki, murci əqidəsinə ən yaxın kimdir? Yəni onlar. Sorsam bu niyə belə eləsən? Deyişəm mən alsam da, fasiləm, mən qəbul edəm onu. Bu niyə edəmisən? Mən belə, bu niyə belə mənim axıra hara aparıb çıxarır ki, o adam özü etiraf verir ki, bəli mən məruzəm. Deməsə bu əməllərlə də göstərər, aydındır. Çünki heç vaxtı insan məscidin bağlanmasına və də cəmaatın dalmasına heç vaxt yəni sevinmir. Heç vaxtı bu insan sevinmir, hansı ki, yəni o insanlar o oyuna hissi yəni duyurlar. Və peyğəmbər sən ki, Bir insan, yəni gözünüzdən gördüyünüz halda ki, bu insan cənnətdərin əməllər nədir? Bu insan az qalı hamı sonu cənnətdir, ne deyir? Amma deyir, heç vaxtı ona dəralı hökum veririn, hətta onun sonunu gözdün. Çünki bəzi rivatədə gəldiyi kimi əməllər nədir? Xavatınlədir, yəni sonluqlədir. Ona görə bəzi sələflər ə, ölüm ə, öl, cam verən vaxtları, ölüm ə, yəni, yaxınlaşan vaxtı artıq başlayadılar, yəni ağlamağa. Niyə görə? Gələ niyə ağlıyırsan? Ölümdən qorxsan? Deyir, xeyr. Deyir, mən eşidincə ki, peyğəmbər desəm nə işi? Allah Subhanahu Taala yaradı, onun belindən iki qab yəni iki tayfanı çıxartdı və dedi, bunlar cənnət əhli, bunlar da cəhnnəm əhli. Gilməyəm bilmirəm ki, mən onların hansında Deyir ki, bu ayə də Ərəf surəsindədir. Səhrəm 80-ci ayda olmalı ki, Allah Subhanahu Taala adamın belindən onun zuriyyətlərini çıxardı və onun təkinə şihadət edirlər. Və bu da Heç vaxt da özlərini arxayın olmazlar. Yəni niyə görə? Çünki onlar asili biz məsələn asili eliyiridirlər, onsa tövbə eləyəcək də. Flanc onsa belə eləyəcək, amma biz bilmirik ki, biz o bizə nəsib olacaq yoxsa yox. Baxın görən İmam Əhməd ibn Həmbəl ölüm ayağında, eee, gəlilə yanında otururlar və çünki sələflərin o, xüsusiyyətləri budur ki, əgər eşidən biri ölüm ayağında onun yanında kəlmə şahadəti təlqin ki, o kəlime şahadət edib son sözü olsun bu dünyadan keçəndə və belə bir halda da Əhmədin həm bəndim başına belə bir şey gəlir, ölüm ayağında oğlu, başqaları gəlir ona təlqin eləməyə. O belə deyir, hələ yox, hələ yox, hələ yox. Bunlar da başa düşmür. Bunlar deyir, "Lə iləhə illə" bu deyir, "Hələ yox, hələ yox." Bir müddət keçir. Artıq e, yəni, o hal keçəndən sonra görürlər özünə gəlib deyir, "Ya Əhməd, yaşıq, biz sənə deyirik, sən sən hələ yox, hələ yox. İman onu gölədiyiymədi. Deyir De, şeytan dedi qapıda dedi yanmışdı söykəni mənə baxardı. Deyir ki, "Ahməd mən deyir hamının yolundan çıxartdım səndən başqa." Hətta ölüm ayağında da belə şeytan insana qorur gətirmək istəyir. Təsəvvür edin ki, ölüm anında da şeytan onu qorur gətirməsi ki, o ölüm anında özündən fərəhlənsin, təəccüblənsin. Siz günəyə görə, çünki Qurana xalq məxluq deyən vaxtı, demə ki, sabit qalan bir neçə alimlərdən biri də kim idi? Əhməd Nəmbəli idi. Və şeytan onun ölüm anında onun oğlu fərəhләнməyənlə iş çıxır onu dünyadan keçsin. Amma əmənə həm belədir, hələ yox. Yəni, hələ bunu eləməmsən də. Nə qədər mən dünyada sağam, mənim azıma ehtimalım nədir? İvar. Yəni bu deməkdir. Ona görə şə라flər deməzlər ki, sağ olandan ibrət götürün. Gəlləcə ibrət götürün kimdən? Ölüb keçənlərdən. Çünki sən bilə bilmərsən, bu sağın xatimi xəvatim nə tərar qutaracaq. O salihlərdən olacaq, fasiləyənsə müşriklərdən olacaq. Aydındır. Nə qədər ki Ramlə Peyğəmbərəsasam zövqcəsi Abu Sufyanın qızı Muaviya ibn də Batçı Hicazət əlilləl Haray ik hicrət, -hara. hicrət edən nədim o Habeşsana. Yoldaşı ilə bir yerdə hicrət ediblər. Mişrik, diyar-ı mişrik diyarında bunlar təvhidi qəbul edib. Misal, mişriklər bunlara əziyyət verib. Bunlar nə ediblər? Hicrət ediblər. Və Habeşsanda yaşadıq dövrlərdə Yoldaşı gedir, başlayır, ıı, Həbəkistanın restoranlarının birində başlayır şərab süsənlə, şərab süsənlərdən işləməyə, yəni şərab süsən işləyir və bir müddətdən sonra bu artı qurşanır o şəraba. Yəni tədqiq soru neyini, tədqiqdən nəhsaniyə dönür və zövzəsi də bunu bilir və yuxuda görür, Allahsım onları göstərir və gəlir o halı da görür və onlar nə olur, onların niqahla nə olur, yəni batılı olur. Bu ayrılır sonra Peyğəmətləm xəbər çatır və Peyyəmətləm Həbəşsanın kralına xəbər edir və elçisi gedirlər və Peyyəmətləm o evlənir. Hər bir halda, baxın, o hicrət eləmişdir. Kişi hicrəti, e, hicrət əhlindən idi, bu adam tohvidir, qəbul edilmiş, ilk müsəlbanın əhlindən idi, getdi nə oldu? Yəni azdır. Amma baxmayaraq ki, ə, zahirən deyəlilir ki, bu insan hicrət əhli, bu insan belə idi, ona görə nə qədər ki, insan sağdısa, Ondan ibrət götürmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, elə bu, belə də olacaq. Belə niyə görə? Çünki bilinmir hələ. Bilinmir ki, onun sonu nə ilə bitədir? tarix boyda nə qədər bu hallar baş verib ki, yəni, göründüyü kimi də yəni, olmuyor Və həmçində hədisin növbəti bəndində isə Peyğəmbəsən buyuruyor ki, və sizdən birini cəhənnəm əhlinin əməlli nədir? Və onun layi cəhənnəmin arasında deyir, ə, bir deyirsə qalanda, Vədir artıq deyir onun kitabı onu qabaqlayır və o cənnətdə dənənmənlə edib nə edir? Cənnətə daxil olur. Və bu hadisə də artıq Səbilən dövrünə də artıq, yəni Biruzə vermişindir ki, döyüşdənin birində peyğamərsən baxır, müşriklərlə səhabə döyüşür. Deyir, bunların ikisi də cənnətdə idi. O səhabə də bu müşriklükdür, bu səhabəni bildi. Bu müşrikdə axı niyə cənnətə düşməəlidir ki? Və izliyi, çünki Səbilə belə şey olanda onlar e, necə deyirlər, yüz imanlılarında yəqin idi, amma Səbəbin axtarmaq ki, bu niyə görə belə əncə idi. Və sahabənin biri baxır, baxır, görür ki, müşrik öldü sahabənin, sahabə düşür, şəhid oldu. Və başqası ilə döyükən vaxtı görür ki, kəlmə şəhərdə dedi, bu oldu müsəlman, müşrik oldu müsəlman, həmən döyükdə də girir, olur, şəhid olur, cənnətdir. Cəhid Sonra gəldir, ya Rasulullah şəhərdət gətirir ki, həyədin sən Allahın qul versin, nə olur, irbəs belə-belə. Səm bes demiş çünki e, belə-belədir. Mən getdim izlədim. Gördüm bu adam axırı misalmon oldu, döyüşdə şəhid oldu. Və həmçində birinci hissəsinə cənnət ehli amələndən edənə şəhidin məsələsi döyüşdə yaralanır. Döyüşdə o deyirlər ki, bu insan bax nə təşcüatlıdır. Bu insan belədir, bu insan belədir. Qılın ziaralarından dözə bilmir. Gedir neyin edir? Öz qılıncı qoyur, özünü vurulun oynandır, necə də özünü ola atmış olur. Aydın da. bu da onu göstərir ki, E, nə qədər ki, insan sağdır, insan özü ilə fərəhlənməlidir. Düzdə ələ həmdir, Allah əsmaqdan şükür eləməliyik. Allah əsmaqdan bizə basirət verib, bizə tohvid əhlən eləyib, bizi əhlüsünlədən eləyib, bizi başqa filqələrdən eləməyib, bizi azmışlardan eləməyib. Buna ələ şükür eləməliyik, amma yenə də o sabit qalmağımızdan ötürü eləməliyik. Allah əsmaqdan dual eləməliyik. Baxın, görün, e, nə qədər gözümüzün qaba əhli sünnə, yəni zahiri sünnədə olan insanlar get-gedə sünnəni itiribirlər. Amma gü güya namaz qılır. Ayda, amma söhbət ona ki, bu insan əməlləri çox olanda düz ola bilər, hansı amillərdə ona səbəb ola bilər, ya qorxu, ya başqa-başqalar. Hər bir halda axı, o insan zahirən ə, sünnə həllindən idi. Əməlimizi artırmaqdansa get-gedə azaldırıq və bundan çəkinmək lazım ki, Yen yəni, Allah suna dua eləməliyəm. Allah sən bizi ə, sabit eləsən. Əksinə olaraq daha da çox əməl eləməyə, üzümüzü tünmüvffəq eləməyə, üzümüzü çöndərməyə, daha çox əməl eləməyə ki, bu Allah sən bizi daha da xeyrlə əmələ müvəffəq eləsən. Çünki Abdullahə məhsud radiyallahu anhi ki, ə, bir günəş kimi mənim üzərimə çıxar Və mən o, yəni o deməkdir ki, yəni, hər doğan günəşdir. Yəni uyunu açılıbsa, deməli təzə günəş doğubsu, deməli onun üçün təzə gündür. Və digər bir günəş mənim üzərimə doğubsa, mənim üzərimə çıxıbsa və mən o gündə e, dünənə nisbətən çox əməl etməmişəmsə, mən bu günü neyərdi? Öz əleyhinə sayardı. Xeyrinə e, yox, əleyhinə. Nə görə? Çünki dünəndən biz axı müsəlman çalışmalı, qabağa getsin. Bu insan neyərdi? Niyə Əgər dünən az eləyibsə, onun E, Ziyanlı nə səhv günü. Həmçində e, Ablan Məhsudun radiodan bu elə ki, deyir, günlərdir insanlardan bir hissədir. Belə baxsa görə e, insan ömrünə baxsa 70 il, əgər balanın ömrü varsa, onun da hələ 365 gündür. Vuranda da nəmin 40.000-ə yaxın təxminən eləyir. Yəni onunla təxminən hə o boyda 28-29.000 gün eləyir. Yəni hər gün getdikdirsən o günün nə olur? Günündən çıxır. Yəni, o günlərin hədər keçməməkindən ötəri misalman dua eləsin ki, Allah s.ə. onu yəni, öz dinində, əqdəsində yəni, sabit eləsin. Və bu hədis onu göstərir ki, insan e, ana bətində olan dövrü, hansı ki, 3 dövrü yaşayır, hansı ki, bu da Quranda bir neçə aidədə Allah s.ə. bunu bildirir ki, insan e, ana bətində 3 sənə dövrdən keçirir və həmçində bunu müasirət tibdə ispat eləyir və həmçində hədsin faydalarından bir də budur ki, insan onun əməlinə, rulsinə və başqa hallarına, əcəlinə görə Allah subhantaldan, yəni narazıq eləməli deyil, çünki bilməli ki, bu Allah subhantaldan, yəni əmri ilə hansı ki mələk onun halına rulsun. Çünki bəzi halə deyirsən ki, Bizim cahillərin çoxu çox küfr edirlər bu danışıqlarında. Və deyirlər bu nə ruzidir, bu belə olsun, o olsun, belə olsun. Bu şəkilcə hamısını insana aparıb yəni küfrə çağırır. Və həmçində həccsin faydalanan biri odur ki, insan əgər bir salih əməllərdən əməllərlə məşğulsa, salih əməllərini davam elətdirirsə, o insan əməlini saxlamasın. Yəni kifayət eləməsin, əksinə olaraq əməlini artırsın və özünün əməli ilə fərək hiss etməsin. Yəni özündə təkəbbürlük, gurur gətirməsin ki, əşi mən bunu eləyirəm, o bizlər eləmir. Çünki bəzi hallarda görsən ki, hansımızsa cəmaat namazına iştirak edir, kimsə iştirak edə bilmirsə, biz obisinə çalışırıq, biraz aşağı baxaq. Əşi bonsa cəman var da iştirak eləmiş. Elə vaxtı düzgün deyil. Elə vaxtı biz özümüzdən yuxarıсына baxmalıyıq. Əgər biz bir cəmaat namazında iştirak ediriksə, qo elələrinə ki, hansısa ki 2 3 4 namaz, camat namazında olurlar. Əgər biz anca zəkat veririksə, qo eləsinə baxan cansılar ki, ki zəkkətdən əlavə sədaqələr də verir. Əgər biz e, necə deyirlər, bir də nəcə həccümrə eləmişisə, ona deməkəşi falan ki zəlim eləmişəm, alhamdulillah eləmişəm. Yox, baxan kimlər hər il gedib onu eləyir. Aydındır? Necə peyğəmbər sən buyurdu kimi bir e, dünya işlərində, yəni insanın ruzi bərəkət məsələsində insan deyir ə e, yaşayış məsələsində insan özündən aşağıya baxsın. Əgər bu insanın maşını, evi varsa, baxmasın özünə yuxarı kimlər, nə bilim Range Rover nə bilim Xamir sürür. Gəl baxsın o kəsəcə onu heç nə, onun başqa şey maşını yoxdur. Marsurla gedib gəlir. Niyə görə? Çünki belə olduq aldı o Allah Subhanahu şükrü daha yaxşı eləyə biləcək. Amma deyir axirət işlərində isə özünün yuxarısına baxsın. Əgər bir insan e, hansısa bir sünnəni yerinə yetirirsə Deməksin ki, məndə var qobisində heç bir şey yoxdur. Qoyub baxsın, özündən daha da çox əməl elinə ki, hətta odunun yəni, səviyyəsinə gəlib, yəni çıxa bilsin. Və bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə sələflər özlərinin üzərində yəni, nifakdan qorxardılar. Çünki onlar heç ölüm anlarında e, dünyadan köçməklərinə baxmayaraq, onlar rahat köçməzlər. Yəni, onlar daimən düşünərdir ki, görən bunların yeri haralı, bunlar cənnətdir yoxsa cəhənnəmliyidir. Onlar ölümdən qorxub-ağlamazdılar. Onlar sadəcə ölümdən sonraki anların düşünməyini ağlayardılar. Və ona görə də Allah üsbəndə dolayıb ki, Allah üsbəndə bizi, yəni, dinimizdə sabit eləsin, bizi əqdəmizdə sabit eləsin, bizi azdırmasın, biz öz əməllərimizlə qurulandılardan eləməsin, tərəhlənənlərdən eləməsin ki, hansı ki, axırı da aparıb, dinsizliyi aparıb, sarır. O, Allah sonuna bizi öz əməllərimizdə sabit eləsin Amin. və bizim sonluğumuz da, yəni salih əməllərlə bitirsin. Əyətən də Allah sonunda duaları yəni qabirliyyəndir və düzünə Allah biri basalı Muhammədin və olalı Muhammədin.